На пів стіни арковим вікном з спиною до мене. Я бачив тільки її видовжені завдяки довгій до п'ят легкій сукні, зав'язаній на шиї, стан. Я ледве розрізняв її оголену до пояса спину, прикриту довгим рівнем волосся темного кольору. Вона стояла нерухомо, наче не знала і не здогадувалась, що відбувається. Мої ноги самі несли мене до неї. Я спинився трохи запізно, переступивши в приватну територію. Я спинився занадто близько. Не посивало тепер відступати, бо це б могло виглядати, наче я відсахнувся від неї. Але я їй боявся, що вона різко обернеться і опиниться в моїх обіймах. Ні те, ні інше... Не було б то мить вчасним. Я стояв настільки близько, що відчув запах її шкіри. Такий теплий і рідний, що мені захотілось занурити в нього обличчя і вдихати, вдихати його на повні груди, вдихати і задихатись. Поволі я відчув, що пропав весь мій страх, пропав переляк. Ніяковість. До мене поступово верталась впевненість. Не знаю, чи то запах її тіла так впливав на мене, чи її безруховість. Був вдячний за те, що дала час мені оловтатись прийти до себе. Тоді відступила крок і повернулась. Я всього сподівався, що це могла бути жінка неприваблива, з невиразними рисами обличчя. Можливо, саме через це фотограф не робив їй портрета, що це могла бути надзвичайно красуня, така собі рокова жінка, але що це може бути сама тобі, звичайно, молода особа, цього не міг припустити. Була трохи нижчою за мене і з тілом торкнутим витонченою худобою. Дивно, по фотографії цього не скажеш. А можливо, вони обоє художники, ця жінка, просто жартують собі з мене? Та ні. Є в ній щось, що заставляє серце частіше битись, а уста посміхатись. Я зловив себе на тому, що посміхаюсь. Вона посміхнулась мені у відповідь. В неї не було ямочок ні на щоках, ні на підборідку, щоб надавало її усміху миловидності. Це був щирий, відвертий, я б сказав, інтимний усміх людини, що нічого не приховує і не робиться заради ввічливості. Цей щирий посміх збив мене з пантелику. Я трохи знітився, Її це ще більше розсмішило. Я не знав, з чого почати розмову, аби не налякати її і водночас не бути банальним. Тільки тепер я розумів, як це все безглуздо виглядає збоку. У вас буде трохи часу? Мені би згодилась ваша допомога. Першою заговорила жінка. І голос видався мені знайомим. Та як я не намагався ніяк не міг пригадати, звідки я його знаю. Раптом все стало простим і зрозумілим. Так, звичайно, в мене є час. У мене є стільки часу, скільки вона захоче, і я готовий їй допомагати доти, доки вона мене не спинить. Та вголос сказав коротко. Так, звичайно, в такому випадку ми мусимо йти. Вона виразно зраділа і тепер посміхалась, не приховуючи тієї радості. Поки не зачинили всі магазини. Ми заходили у всі магазини з дитячими іграшками. Вона хотіла зробити подарунок своєму синові, якого на днях випомнювалося вісім років. Вона якраз заходила забрати гроші від художника – а моя місія полягала в тому, що я як мужчина мусив їй допомогти зробити цей нелегкий вибір. Перед нами одна за одною пропливали вітрини з виставленими іграшками –